Hene ba, ala ditzen da txalo konpainiak estrellatu berri duen antzerkiobra ikikuusia izango duguna ere igande ontan e gande hontan ondribiko itsasetxea auditorioan olttzeatuuko baitute obra hau arrattzeko zazpi interdietan esango dugu komedia hau begoina Bilba zuzen du duela eta bost aktore ikusiko ditugula taula gainean anega Barain Jose Cruz Gurrutsaga Mikel Askurain alazne etxe eta asier sota. Ba, familia afari batean oinarritutako lanada, oraingontan proposatzen dutena, eta honi buruzko argibidezun bidezun baitzu, eskeni dizkigu obra untan aktore lanetan ari den, ba, alazne etxe barriak. E, historioa gau bakarrean gertatzen da, familia baten etxean, apartamentu batean. Ba, obra hontan bos pertsonai daude, alde batetik Isabel eta Pedro, bikote bat dira, eta pertsonai hauek. Hane Gabarain eta Mikel Laskurainek egiten dituzte. Bestalde, e, Bixente eta Ana, beste dikote bat, Jose Cruz Gurrutxaga eta Nik egiten dugu. Eta, bueno, ba, Bixente eta Isabel, Ana dira. Eta, bestalde batetik, Carlos, familiaren lagun bat, hasier aziersotak egiten duen pertsonaia da. Eta, bueno, ba, pertsonaioiek, bostoeiek, ba, faltzera gelditzen dira. Egon berezi bat delako, hor e, anaren, anari ekografia bat egin diotelako, eta, bueno, ba, haumearen irudi bat ikusiko dutelako lehen darriziko aldiz, eta, bar, eta, bueno, ba, hori pixka bat uspatzeko edo, e, ba, gelitu dira, eta, eta, bueno, ba, fari bat prestatu duten, menu oso berezi batekin, eta, bos pertsonaia horiekin, ba, egiten, egiten dugu, kontatzen dugu historio hau eta gai ezberdinak eh, mai gaineratuko dira. Gor ateratzen dira pixka bat, pues hori, e, pertsonaien arteko harremanak berez eskutuak dauden gauza kor ateratzen dira. Ze así eran dana osando dijo, ah, dana cosando dira, baina gero, ba familia guztietan bezela badaude hor gauza eskutuak eta esan ez direnak eta hor dana ateratzen da gau horretan. Gizarte honi begira kritikoa den eh, obra bat dela esango zenuk ere. Bueno berez garrantzitsona ikuste dela komedia eta humorea obra honetan baina bai egiten du bukaeran badago kritika txiki bat e, ba, gizartearen atal bati buruz eta, eta baitaren ezu hori osondo dago baina berez garrantzitsuena da hori ba, ba, komedia bat dala eta oso divertigarria dala hlasne Etxeberriaren adirazpen hauekin geratzen gara eta gogoan hartu igande hontan hondarrebiko itsasetxea auditorioan NBA izeneko antzerki obra ikusteko aukera dela erratseko 7 terdietan